never fall never forgive never forget och då välkomna vi Oskar Dronjak igen. Vill du ha en applåd så får du det Oskar också. Tack så mycket. Det är helt onödigt. <laughs> du nya liveplatta Live Against the World släpps nu på fredag. Yes. Stämmer det? Stämmer det. Hur, hur började tankarna med att nu det är det dags för en liveplatta igen? Alltså vi har släppt detta blir vår tredje live skiva på 23 år. Ja. Så att, och vi har försökt göra dem till en stor grej. Så som det var till exempel på 80-talet år. Mm. När man, jag menar, när, när äh, Priest släppte sin live skiva Priest Live. så Jag lyssnar på den i bilen hit. Ja, okej. Okay. Bra äh, skiva är den med orange omslag. Ja, lite guldig Ja, lite alltså, guld ja. Men ja, precis, den är det. Äh, Jävuls bra skiva. Mm. Turbo-plattan fick ju väldigt mycket kritik då. Men då märker man med, li med live-låtarna att den, det är bara skitsnack. Liksom. Ja. De passar så jävla bra in. Men skitsamma. Uh, <laughs> det är inte göra... därför du är här. Nej. Nej. Jag kan, det kan jag också prata med i allihet. Men vi ville uh, helt enkelt göra en, en riktig release av det. Inte bara här igen till live från Macca förra året. Liksom, du vet. Så vi Många band gör ju så det är helt okej. Men vi vill inte göra så. Nej. Vi vill att varje liveskiva, i alla fall hittills, ska ha varit en stor händelse. Mm. Eh, dels för att eh, det, det har alltid varit för oss men också för att vi, man vill liksom ha något speciellt med den och inte bara en... en en ny live så att säga. Prince David bra på det. De släppte jättemånga live grejer de senaste åren. Det tänket lite som att släppa ett eh, studioalbum, är det så man ska tänka mm. innan liksom? eller så har vi så gjort. ni tänker. Ja, så har vi gjort tidigare. så. Ja. Mm. Eh, så de tre live skivorna har även varit en hela konserten på, på DVD förut nu är det Blu-ray liksom, mm. så, här, så att, eh, det har varit filmat och alltså, både visuellt och eh, audio då. Mm. Eh, och det, det gör är ju att alltså, man vill ju fånga en kväll. Det är det vi har gjort de tre här gångerna. Den första gången var jag i Göteborg, den gången var jag i Dalhalla och mm. så nu har vi i Tyskland. Då. Och det var väl på något sätt man, man vill fånga, fånga den här en, en, en, en slice av Hammerfall på turné 2020 då blev det ju för detta inspelats i, i år i mm. februari. Eh, det, det, var, det var liksom hela tanken. Sen har vi också det var åtta år sedan sist. Det är läge att köra en nu, liksom igen, för att mycket har hänt sedan dess. Vi har en tr ny trummis, mm. men vi har massor av nya album, så att det är kul. Att, nya och, låtar, liksom, ja, precis. Så, ja. och, och, och sen den eh, eh, Dalhalla konserten där, den var också lite. Vi körde i över 220, tror jag, vi körde en. Det. det var ja. liksom våra gästartister. och det var lite, lite 15 och den ja. gången. Och det här är mer än en, en del av turnén bara, så som det var varje kväll på turnén. Men. Eh, är det väldigt speciellt ni har hållit på i 23 år mm. var det ungefär va gör man också lite det här för att få nerv i saker och ting igen just en livespelning nej, nej. Det, det gör vi inte det, det har jag... ni ändå varje ja, det är alldeles dyrt för det <laughs> men är det ändå inte väldigt nervigt att du vet att nu har vi kameror nu spelas jo. det in på ett helt annat sätt det det, det var det är det det, det blir ju en skillnad såklart den här gången tyckte jag nog vi gjorde för en gång skulle jag säga att ingenting gick fel eh, ingenting stort i alla fall jag menar, normalt sett så kan man glömma av saker eller göra konstiga dumma fel eller mm. eh, eller går av på fel ställe eller strängar på. pajar du vet sådana här ja. skitsaker bara... som kan hända ja liksom. som kan hända mm. det händer aldrig men när man spelar in så händer ja, det precis men det hände ingenting sånt Nej. och alla gick av scenen den här kvällen och bara fan hur bra det var idag ja. allting klaffade för en gångs skull eller, det, vet, jävla känslor det måste ju ja. nästan kännas som en, om man ska koppla det till idrott att vinna en VM-final nästan att idag satt fan med allt ja. liksom. lite så, så är det i alla fall vinna en väldigt viktig match ja, ja, eh, ja vm för någon kanske var tagion det <laughs> <laughs> Eller, ett derby får vi väl säga istället, ja då. exakt ja. men den nerven tänker jag den måste ju ändå finnas där på något sätt Du det måste kännas extra bra då när man går av sen att fan idag hände ja. ingenting för som pyrot eller om det är en sträng eller vad, det kan ju inte ni rå för egentligen. nej såklart, såklart. Det, det sen, det när den röda lampan lyser då brukar man bli lite nervös Kanske lite nervös, men man, man tänker mer. Mm. Och det är inte bra. Det är aldrig bra att tänka för mycket när ja, man gör det, ja. utan man ska helst gå ut och bara göra det. Ska sitta i muskelminnet. Liksom. Ja, precis. Och det gör det. Vi hade, det var några lå låtar från den här skivan, eller från den här konserten som vi gjorde på den här Så konserten är en och 1:50, nästan två timmar, kom exakt. Men någonstans ja. under två är den precis. Och det är ett gäng låtar som vi inte har spelat på jävligt många år. Och några låtar som vi aldrig har spelat förut. Live. Oj, ja. Och de låtarna, det är inte bara att gå ut och köra dem. Vi kan inte spela in första konserten, det är ju vansinnigt. Ja, liksom. ja. Så, så nu gjorde vi det två veckor in så de fick att sätta sig, som du säger, i muskelminnet. Mm. Så man kan gå ut och leverera en bra låt, en bra konsert, ett bra eh, framträdande mm. utan att stå och fundera vad fan är det som kommer efter här nu? Ja, och nu, liksom liksom. titta ner på gitarrhalsen ja, hela exakt. tiden. Eller, ja, var med liksom. Så att detta var en perfekt tillfälle att göra det ett, två veckor in i, i turnén. Vi har gjort det i eh, slutet av turnén också men då är man lite, oftast lite show jag var lite trött. Mm. Koncentrationen är svår. Jag har svårt med koncentrationer ofta. Mm. Sen gjorde jag faktiskt en medveten grej i den här gången. Jag kände inte för det heller. Men det var lite också att jag, jag ska inte fästa för mycket innan. Liksom. Eller alltså, på, i, inte innan gig såklart. Men jag pratade Nej. om in, de giggen de... fram till ah, okay. det här. Va? Mm. Uh, och jag tog det lugnt. Jag drack kanske... Jo, jag kan ju öppna en champagne i första gigget såklart. Ah, det du det måste ju fira. Så jag tog ett halvt glas där. Ah. Alltså. Men så var det ett glas vitt kanske... Jag hade med mig några öl. Jag är väl lite ölsnobb, fast åt andra hållet. <laughs> åt andra hållet? Ja, riktig ölsnobb, tycker jag tycker att jag är dum i huvudet. Men okay. jag tycker att öl ska smaka gott och inte speciellt eller, nä, eller nä. konstigt eller äckligt. För Så jag dricker bara Coors Light. Amerikansk öl då. Mm. Det är mellanöl. Mm. Och jag hade med mig två lådor, Jag hade en låda Bud Light också med mig. Men äh, det hade jag med mig på turnén. Jag, jag la helt ner det här. Ah, jag tar en tysk eller holländsk. vad Det nu kan vara någon liksom, inhemska öl de mm. har efter giget. För att det är gott. Jag vill inte ha någon sån. Jag sket bara det. Så du tog att jag... bara dina... Ja, ah, jag drack ingenting med, liksom. efter det istället. Nej, okay. så, så, och så hade jag de här. Eh, så någon fredag tog jag ett gäng tog jag fram. Och nu ska jag dricka några stycken då. Liksom. Men mm. det var väldigt lite... Eh, lite tråkigt så var det kanske. Men det gjorde också att jag... Aldrig var bakis. Nej. Vilket gjorde att konserterna på kvällarna var mycket... Jag var mycket mer fokuserad varenda kväll. Mm. För, för min del har jag alltid varit koncentrationen. Jag alltid... Det är liksom mina killes häl. Jag kan fokusera som fan en liten stund. Men efter ett tag så, bara, så går det över liksom. ja. Och då har jag väldigt svårt att hitta tillbaka igen. Och jag försökte helt enkelt... Vad jag, för, till här, jag försökte göra allt jag kunde för att min insats på den här konserten skulle bli så bra den bara kunde vara. Så att inte Man liksom, Titta på bilderna Vad fan håller du på med det ja, här? Sådana... Ångrar sig efter hand liksom Så att ja. det här ska vara en välhållande maskin Jag ska göra mitt absolut bästa Och så tänkte ju alla då liksom. mm. Men de gjorde det fokuserade på lite olika sätt bara. Men jag vet ju vad som funkar För jag är 48 Ja precis, jag har du har mig gjort det för det, det låter sunt tycker mm. jag Det låter bra Skadroniak är det du lyssnar till idag. Eh, nya liveplattan släpps nu på Fredag Live Against the World. Jag tänker när man filmar och slår på den stora trumman, nu sa du här innan att ni är där. Spelar en låt ni aldrig har gjort innan. Så det som låter självklart för mig är ju egentligen att man gör en någon bäst offsetlist när man gör... När man slår på en sån här stor trumma med Blu-ray och platta och allting. Men det valde ni att inte göra. Ja, alltså det är ju en bäst off settlista egentligen ändå. Ja, okay. Om man ser det så. Men för den här settlistan hade ingenting med att oh, vi ska spela in då. Vi måste göra en speciell settlista. Det Nej. är ingenting som helst med det. Utan vi ska göra en speciell settlista för turnén som vi ska göra nu. Ja, okay. Det var så, så det, det var. Mm. Och oftast så Joakim och jag brukar... Alltså någon av oss skickar en lista, en lång lista på låtar, så här skulle du kunna spela den här turnén och så skickar den andra tillbaka, ja kanske inte den men de här är bra, de här har jag tänkt Oh, och den har jag också tänkt på liksom. Hur många de, låtar kan det vara på den listan? Ja liksom? den är oftast lång, vi brukar gallra ganska mycket men ja. det beror på, man vet ju också att grejen är, vad, vad vi båda vill ha tror jag är en, en setlista med Klassiker mm. som vi måste spela så att mm. säga, liksom, som Hearts and Fire till ja. exempel. Det måste vara en gäng nya låtar för vi pushar ju skivan vi är ju därför vi är ute på turné. Liksom. Och det är väl roligast antar jag. Utan tecken. Ja, och spela nytt. Jag tycker det är roligare än han gör, tror jag. Mm. Jag tror inte han uppskattar... Han, han gillar nog mer att gå ut och leverera för han känner sig bekväm med de här låtarna. Mm. För de kanske tar en stund och sätta sig... Det händer ju om texten och sådana saker Ja, det är också. klart. Det är lite lättare att bara spela grejer än vad det är att sjunga någonting. Man måste ju ja. leverera det med känsla och sånt. Så det är en helt annan sak att ja. få sångare men det, och, är, äh, ja. men det är. Men det får han stå för. det är hans bit. Så. Så, så jag pushar alltid på lite nya. Han säger, nej, man kan vi inte döda lite gamla klassiker. Ja. Eller gamla, inte klassiker, men gamla äh, Vanliga som han kan då. liksom mm. eh, Men den här gången fick jag igenom rätt många nya. Jag tror han ville testa kanske nytt, nytt. Och Så vi körde. det var rätt, rätt många låtar som vi inte har kört på jävligt länge. Som Natural High till exempel. har mm. vi inte spelat fan. Ja, det är nog 15 år kanske. Jag minns inte hur, hur kommer det sig då att. Den känner vi för nu helt plötsligt så där. Är det någon nyvunnen kärlek till de äldre ja, låtarna ibland eller Ibland är det så. Mm. Ibland jag, tänk, jag går ibland igenom äh, gamla grejer äh, och tänker att det här låtarna det var kul att spela live nu. Och mm. jag har försökt, försökt få in den i flera år mm. men den har liksom aldrig varit läge men nu ja, okay. fick den plats så. Eh, och då, då var jag nöjd naturligtvis. Det är ju bara, bara Joakim och jag som är kvar från den tiden i bandet dessutom ja. också. Så att det var ju rätt kul att spela med, med de nya gubbarna då. Men hur eh, ofta blir det att ni får stångas för er? För ja. ibland måste ni ju till och med, om man går till när ni skriver låten, att känna att det här kommer funka bra live. Ja. Och så kommer Joakim och säga, nej det tror inte jag. Men du är lite övertygad om det här, detta måste ju hända. Och så får du ett nej på en låt. Och hur mycket stångas man då liksom? Den ska med. Jag tar ja. bort den då så får du den. Är ja, det så lite? Kan, inte så uppenbart kanske, men man tänker nog lite grann så. Om man tar bort den kan vi få in den här. Liksom, mm. sådär. Eh, det, det har aldrig varit så att, att någon har sagt att den här tror jag funkar och någon har sagt att den här tror jag inte funkar. Nej, okay. Utan det, Sånt är vi, har vi ganska bra känsla för. Har ni jag. har lite ja. rutin på det? Ja, det jag. Åren liksom. Däremot så vet jag att han... Ja, men jag tänker ju inte på hur ljus den här låter gå för honom. Liksom. Nej. Det, det tänker ju inte jag på eftersom jag inte pressa mig igenom den på det sättet. Ah. Så ibland, nu för tiden börjar jag, jag försöka tänka efter lite grann, okej okay, den här vet jag inte inte gillar liksom. Vi skiter i föreslå den för att han, den är för jävla ljus liksom. Ja no, okej. Okay. <laughs> Det, är, och det handlar inte om att den är en ton som är ljus utan att den ligger där uppe och ja, skaver hela tiden. Länge, liksom. Liksom. Ja. Och ska man då hålla i nästan två timmars konsert då kan man ta för många sådana låtar. Liksom. Så, att, så då får man välja, välja lite grann. Då, Men man tänker man, man även så, alltså, du kan inte lägga den låten efter den för den, det kommer ja. inte funka. Det är ja. så, så man är får det? bygga en liksom. Så, så är eller? det. Och det, det där är ju egentligen mest Joakims han mm. får säga ifrån. Liksom. Det, för dig spelar det ingen roll som gitarrist? Eller Nej, så. Inte så, inte, absolut inte fysiskt. Inte för det är ju mer att jag tänker känna att den här låten från samma skiva, det är kanske är bra, ibland är det dåligt men, men de är kanske väldigt lika varandra det kanske är samma tempo det, det kan vara någonting som gör mm. att de här, här låtarna kanske man skulle sprida, äh, äh, sätta lite isär, liksom. så tänker jag men mm. han tänker ju mer äh, ur fysisk synpunkt klarar jag av att sjunga det här jävla skiten i ja. jä vägen igenom utan att det blir liksom för jobbigt och slitigt så. Men samtidigt det är det lättast för en sångare Det här låter ju svårast för en sångare Eller sångerska Men ja. det är ju lättast också För de bara har igen, kan bara ha en mick att bära på Medan ni måste konka en massa och så. ja alltså det var länge sedan jag konkade Ja du gör det, det längre va Nej, nej. Det, det gör vi inte helt Alltså det, det beror på om Ska vi åka på turné till Nordamerika Då flyger vi ju härifrån Och det är ju bara bandet Så då får man ju bära en jävla massa för Med de grejerna Liksom man ska flyga iväg med mm. Men när vi är på en Europa-turné som nu då, då bär vi ju ingenting liksom. ja, det, det, det, har, det, det gör med att Det är skönt att slippa Såklart. Mm, såklart. Men det har också att göra med att man, om man ska knuffa de här jävla tunga lådorna som är kejsar som väger 150 kilo. Liksom, ja. Vad händer om handen kläms? Nej, då, eller man skadar sig på något sätt. Det är ju dina verktyg. Ja, så att då, då, då kan ju inte jag spela nästa kväll. Nej. Då ställs kanske hela gigget in. Ja. Kanske inte, så, det, så gör det nog inte för en, en hand. Men man vet det liksom. <laughs> vad händer om, om det liksom. Vi vill inte sätta oss i den situationen. Men du har aldrig börjat så. spela med gips eller så? Eller? Jag har aldrig haft Jo det har jag. Jag har brutit båda armarna. Har du brutit eh. båda armarna? Ja jag har det. Men jag de har aldrig spelat med något sånt. Så vitt jag kan minnas. Kanske någon. Nej det har jag inte gjort tror jag. Nej. Utan då, de har sluppit sådana skadade ja. i alla fall. Ja, eh, sånt under den här kar karriären i alla fall. Mm. 2003 så krockade jag med hajen och bröt armen, men, då, och, men då tog vi en jättelång paus för att ah. det var en ganska allvarlig skada så. så då, då var det en tvungen att läka i, liksom, mm. innan det körde vidare Ja, vi ska prata mer om live livet här alldeles alldeles strax. Mm. For job and Kennedy and At any time of invitation finns det sist The Prize här i Paretrock. Och Oskar, när jag kollar då på settlisten ifrån kommande plattan Live Against the World som släpps nu på fredag så saknar jag den bästa låten ni har gjort. Asså. Och då blir jag så här vad är det då? Crimson Thunder, inte med. <laughs> nu är du på Joakims härliga lista här. Är ja, det jag, så? Ja, han tjatar jag tjata in den gång vi spelar. Men det är en fantastisk rocklått. Ja, den kommer in och ut i setet lite grann. Mm. Vi spelat den, vi gjorde den på hela förra turnén var innan på förra skivan ja. eh, varenda kväll tror jag. Och den var nog med på turnén innan det också tror jag. Så att den har varit med lite grann då då. Men varit grejen att vi kör Vad eh... fan körde vi? Jag kommer inte ihåg nu. Nej, det gjorde Nej, jag vet inte varför. Det, är, jag tycker den är jättekul att spela den. Det är ja. bra som fan. Inget, jag har ingenting emot den. Men, men jag föredrar att spela andra låtar. Ja, det liksom, okay. det, det, jag, jag prioriterar andra låtar. på Så det. egentligen är det du som har valt bort den? Det den här gången fick jag igenom min vilja på det här. Ja. Liksom, men han får igenom sin vilja på andra. Så man kompromissar ju med allting. Men om man tänker så här, och detta är ju supersvårt för dig, för att det finns tusentals olika eh, viljor med det här, men skulle jag då gå och se Hammerfall, och då vill man ju höra sina favoritlåtar, ja. och där är inte Crimson Thunder med, som jag ser som en av era absolut största hits, såklart. Mm. Det måste vara svårt att välja eh, ut där, för jag tänker mig en låt som Heart on Fire, kör ni mm. den alltid? Ja. Varje kväll? Ja. Avslutar ni ja. alltid med ja. den? Eh, är det tråkigt? Eller det Nej, det okej, är det faktiskt inte Tröttnar Tröttna nu. spelar live har jag aldrig några problem med den låten. Den är jättekul. Men ah. repa den, det gör jag bara inte längre. Det, det är därför <går> Behövs det? Jag, vi har bytt rum i såna ah. de senaste åren. Så då har man ju fått stå där och tragliga traggla i och Till slut, Vi har ju kört det några gånger, men till slut bara, jag pallar inte. Ni får köra den här själva, jag skiter i den här låten. Jag orkar inte spela den här låten igen, liksom. <går> men, men, men vad är det som gör att det blir så kul live? Är det publiken ja, då, ja, som såklart. ni får tillbaka 100%, 100%. det av då? 100 100%. Plus att man vet också att det är... Det finns massa grejer, vi har ju liksom... Eh, man vet ju också att, att gigget är slut snart. Mm. Det kan ju vara... Var, det, är ju det är ju tråkigt när någonting är så startat slut. Men ofta så är man jävligt trött och svettig. Och, jo men trofan, det är efter så, två så, timmar. Så ja men du vet, så, ja. så det, då är det, nu är vi nöjda. Liksom. Vi har gjort ett bra jobb, nu mm. äntligen är det färdigt. Liksom. Mm. Och då vet man också att den, den låter ner den... Den är speciell. Man, alltså det är någonting visst när det är en låt som man vet och ser att folk blir helt tokiga när man kör den. Ja, för den låten har väl verkligen tagit sig till folkhemmet. Jag kommer ha en fråga till om den imorgon faktiskt. Jag <här> tänker vi skjuter lite på den här. tror att du vet vad det är jag vill komma till. Ja, Men det, det Den har väl liksom tagit sina egna ben på något sätt. Kan, man, kan ni känna så i bandet också att... Har Fire är längre inte eran låt på ett sätt, utan den är allas nu liksom. Nej, alltså, nej det tror jag inte. Ja, det är ju kul om, om folk tänker så. Ja. Det är ju jätteroligt, men nej, det, det har jag aldrig ens reflekterat över faktiskt. Nej, Vad <laughs> Gör ni ändå så här att ni går ut en stund och så får folk applådera in er och så kommer ni tillbaka? Eller hur kör ni med ja, sånt? Ja, det gör vi. Det gör vi. vi har, fast då, då har vi extra numret. Ska vi se vad fan var det den här gången? Jo, det var här High ja, med ett lite extra långt intro. Mm. Vi har gjort en specialintro. Uh, för att det, det är alltid kul att gå av. Folk vet ju att så här funkar. Det, liksom. ja, precis. det, det är ju ingen hemlighet direkt. Nej. Så man går av och sätt lite grann och lugnar ner sig, tar liksom en klunk vatten och så torkar bort svetten ur ansiktet. Och, och sen är det bara ute och köra igen. Eh, och då, då har vi oftast ett intro för, för extra nummer. Så mm. vår var ett är eh, tre extra nummer nästan alltid och på den här senaste turnén var det Hammer High We Make Sweet Rock och Out on Fire mm. som var då. Och då får man en liten nytändning eller man ska säga. Ja, det får man. Ja. Då vet man det kan ju vara så att man kanske är sur över någonting som har gått snett eller, mm. eller bara på, man kan ju vara en lång en turné är lång liksom, det, det är ju som livet, man är inte alltid på toppen humör, även om man gör det man älskar liksom, just då. Ja, det är klart. Så att eh, man kan vara, fan vad skönt, nu är jävlar nästan slut. Liksom. <laughs> Men då går man ändå ut och så liksom, att man vara glad och, och, och du vet ändå, man får ju vara lite så. <laughs> ja, så. det är klart. Det är ju underhållning ni håller på med. Och då blir det ju så lite länge så... ingen märker något. Så Nej, är... så är det. jag säger det oh, oerhört bra val. Ja, det var bra val, jag. Är du också i den skolan för det har jag märkt ju mer artister man träffar. Så det började med Kiss. Är det så för dig ja, också? Ja, delvis ja. Vad var dina första idoler så? Är det eller någon annan? Jag, så, det var, jag, jag kan inte säga att oh, när jag var åtta så såg jag Kiss på tv eller någonting och då öppnades min ögon och vet jag att det ska jag göra resten av mitt liv. Så Nä. funkar det. Jag tror att det folk efter ska konstruera ganska är Det är väldigt förhet. många som lutar ja. sig alltså, mot Kiss i ja. alla fall. Ja, det är det ju. ja Men de hade ju sån, sån enorm utstrålning och det är mm. liksom sättet de sminkade sig på allting i konserterna det var ju så jävla speciellt. Och Kiss var en del av min första det var det. Jag, jag vet jag fick låna Kiss Alive 2 av min kusin på köpkassett hade han där, och den lånade jag. Det var första gången jag hörde kiss. Ja. Och detta. Vad kan det vara? 1981 kanske. Mm. Något sånt. Och där sen började jag. Och lyssna på äh, Accept tidigt också. Mm. Någonstans i den jag vet, vi fick Min mamma hade en, en grej. Hon, hon ville ge och, och, och, vi tre söner som sagt vi skulle få en sommarpresent. Jaha, och, och dela året. på liksom. Nej, nej varsin. Nej, varsin ja. Och det här året, det brukar ju vara en, liksom en pool, som barnpool eller studsmatter. Vad fan, någon sån skit. Någon, som, ah, okay. någon grej som vi kan ha kul med. Ja. Men det här året så fick vi gå till skivaffär och välja varsin skiva. Oh, och då Gud. valde jag Accept Metal Masters. En ja. dubbel LP med... <laughs> I'm a rebel och breaker tror jag det var som i det där, då visste jag ju att jag gillade Accept. Liksom. Ja. men jag, det var en av de tidigaste skivorna jag skaffade med dem var det. Jag, och och och Duras samma Viva Scream of Venus någonstans där är det för mig jag, jag vet inte exakt men hade samma musikintresse Absolut som du? Absolut inte. Absolut inte. De gick och plockade någon Carola-platta istället eller? Nej, det var den ena eller han är sju. år äldre, han lyssnade på Bruce Springsteen typ, ja, okay. han lyssnade. Han li, lyssnade till jättemycket musik men, men det var mest sånt liksom. och min yngre bror, ett år yngre, han lyssnade på Synt. Aha. uteslutande. Oj, var det lite slagsmål med det här? Man inte av den anledningen. Vad <laughs> var <laughs> vanligt slagsmål? Ja, det var nej, det utlöses aldrig någonting av sånt. Däremot så vet jag, vi hade vägg, rum vägg i vägg och mm. ibland för jävla jävlas så öppnade han garderobsdörren och så satt han på skithög så att det skulle komma in i min, för jag hade ingen garderob där det hade nej, var vägg. Nej, liksom. nej. Ja. Men, men medan så var det inte, och det gjorde det snarare att jag gillade, jag, jag började uppskatta syntmusiken. Ja. Jag har aldrig hamnat i hårdrock eller syntlägret. Jag, jag höll mig utanför den debatten. Det var ett tunt i debatten. Ja, det var välja, det. Men, jättetuntigt. Ja. Men, men så var det ju. Liksom. Det var, man skulle ha välja sida. Liksom. Men mm. Jag lyssnar inte på synt, men jag hade ingenting emot det. Jag, jag, mina attityder har alltid varit så jag skiter i det jag inte gillar. Bara. Och, och, om du vill lyssna på det får du göra vad du vill. Jag behöver inte om ditt liv. Liksom. Det, det är ditt, denna, egen, äh, äh, denna grej. Liksom. Låter sunt. Ja det tycker jag är en bra Bara för att någon annan gillar någonting Och du inte gillar det betyder inte att det du inte gillar är skit nej. Men, men många skriver Ja det är sucks liksom. Men det gör du ju inte, det är bara att du inte tycker om nej, det precis. Och då släpp det och går vidare ja, liksom. exakt. Så Jag har aldrig öslat energi på sånt att du tycker om helt nej, helt. Nej. Jag tycker det är väldigt väldigt sunt Och sen är synt väldigt bra Det finns jävligt mycket bra låtar där <laughs> Fick du klämt in det alltså ja, Nu tar vi lite Rolling Stones tycker jag Gimme shelter här i Pirate Jag kommer plattan Live Against the World och jag har äran att få ha med mig Oskar Dronjak här i studion idag. Eh, också kan man väl säga, du kommer ju även tillbaka imorgon ja, och då ska vi ju ta den här frågan om Hearts on Fire och lite annat sånt där. Du, du nämnde Live med Kister på senare år, jag vet inte om det var allmänt känd då, men att man har tagit in den från Live in i studion, lagt på massa olika mm. grejer. Är det någonting ni håller på med också eller är det en dum fråga? Nej det är ingen dum fråga, det är ju jävligt lätt att göra sådana grejer nu Ja, det är ju det. du kan ju spela in en, en grej i studion eller någonting och sen lägga på live-ljud från en faktisk konsert och så tror att det är riktigt, ja, liksom. exakt. så låter ju skivor idag så att säga. Och vi har, har valt en annan infallsvinkel kan man säga. Vår liveshow är full av energi. Mm. Det kommer att ske misstag. Mm. Då kan man reparera de små sakerna som är fel. Några gitarrer som är ostad. Jag vet på den här skivan så var det två låtar där jag bände jävligt hårt. Jag drog i strängarna. Så min gitarr klingar inte tillsammans med Pontus speciellt väl. Ah, okay. headbang, vi gjorde den här helikopterbangen bland annat. Ah. Och då vet jag att det fick jag göra om. För att ah, det, det lät inte bra. Det nej. fanns inget att göra åt. Och det var någon, någon solotone där jag skulle ha på en ton och så blev det blip. istället men tror du lyssnaren lägger märke till det om man inte nej. är supernödig så att säga? Absolut inte. Men det finns chans. Nej, men ni känner ändå att ni vill gå in och... Alltså du menar så? Jo, det hör man. det, hör man ja, det gör man. Ja, okay. Det är bara sådana grova grejer vi ändrar. Ja. Där är, är det fel helt enkelt. Liksom. Mm. Men, men det var, sången och trummorna är helt oförändrat, 100%. Okay. Och jag tror, inte, jag tror att det är bara de få, små sakerna som jag har pillat med som, som vi har ändrat faktiskt. Jag Uff. tror inte det är någonting... Hur funkar det? Får du till dig hela live spelningen och så sitter du och lyssnar igenom allting liksom? Eller minns du att ja. fan där gjorde jag fel, Nej, den det, måste jag säga Pontus har ju mixat den här då. Mm. Det kanske ska vi nämna också. Han har gjort audiomixen av den här skivan och ja, det okay. är därför den låter så jävla bra. Ja. <laughs> Men han har ju järn koll på sånt. Så han, ja, okay. liksom... så han meddelar ja. dig sen exakt, liksom, att exakt. det här får du nog komma är Inte Det är också lite svårt då liksom, att du, Oskar... Nej, för här, här bänder du lite för jag hårt. Vet, Ska vi jag, göra något? Jag vet, jag är ju glad att det inte var mer saker än så. <laughs> Nej, men, grejen är att det, vi, det är 100% output varenda gång vi står på scenen. Mm. Och det är sånt jävla röj hela tiden. Och då gör man misstag. Jag kan inte spela. Jag kan, inte spela. Jag kan inte spela fel som jag står och tittar på strängarna i, i, i 105, eller två timmar. Det går inte. Nej. Jag kan inte hålla koncentrationen på det sättet. Nej. Så att, då, då får man... Det blir som det blir liksom. Men inte det är charmen med live också. Jo, det känner exakt. jag som lyssnar också. Ibland Absolut. att inte, jag vet jag behöver inte nämna namn eller bandets namn nu, men ibland känner jag när jag har sett dem live att det låter som på skiva. Det blir mm. platt och tråkigt. Ja. Då kan man lika väl sitta hemma och lyssna ja. nästan. Exakt. Man vill ha lite skavanker och hela den här biten. Liksom. Jag håller med. Ni samma sak som, ja, som spelare. Liksom? Absolut. Det är mm. Så ska det vara. Det ska kännas live. Det måste inte vara fel för det. Men, eller felspel. Men det ska vara. Energin måste ju vara det. Ja, precis. Det, du kan ju inte ta en studioinspelning och, och tro att det ska bli lika bra som en liveinspelning. För det, man har ju inte den här adrenalinet. I alla fall inte våra musikstilar. Hård liksom. Mm. Men. Eh, för att svara på din initiala fråga där, så spelade det ingen roll för mig. Personligen är det helt oväsentligt om de har spelat in, som Kiss Alive 2 som du säger, det var en massa overdub. Mm. Så jag, eh, en annan sköda som har fått mycket kritik för det var eh, Unleashed in the East med Judas Priest. Aha. Så det finns inspelat en soundcheck och sådana här grejer. Mm. Vem fan bryr sig? Nej. Det har aldrig spelat med någon roll, varken då eller nu. Huvudsaken är att det känns live. Mm. Det är det enda som spelar någon roll. De känns ju verkligen live. Ja, liksom. verkligen. Men så... det är någonting som har i rockvärlden att allting ska vara så äkta hela tiden. Ja. Du förstår vad jag menar. Ja, så ja, det, ja, ja. Även om det inte spelar någon roll och jag älskar fortfarande den plattan, så är det inte äkta. Och då blir man arg. Det är lite mm. att ta tillbaka det till det här rocken mot synten. Att ja, du inte är inte äkta och ja, musig. Ja. Den, Den är... är fjantig tycker jag. Liksom. Ja, ja det, det måste... Bara känslan är där som sagt. Mm. Det är det enda som spelar någon roll. Och jag menar, vissa band spelar, har ju liksom... Eh... Alltså, jag, jag är väldigt intresserad av bootlegs från mm. 80 talet Jag samlar väldigt mycket på det när jag var yngre. Eh, på LP allting då naturligtvis. Mm. Och det var dels ett sätt för mig att se... Att höra, men jag låter som jag inte fick lov att, att höra live. Nej. Jag kanske inte var, var tillgänglig och kunna gå på konsert då, kanske var för liten eller mm. något. Eller att de inte ens kom till Göteborg kanske. Exakt, mm. de kom inte till Sverige. Sverige var i Sverige 93, 90, jag måste säga 83, 88 och 96. Ja, precis. Det var massor av skiljer ja, så ja, det, eller turnéer där. Så att, um, sådana grejer är också kul. Och, och, och, och, och, och då får man, tror jag, en annan inställning till live, för då har man hört allt. Mm. Alltså då har man hört band. Både på någon mer som bäst och den är som sälst om man säger det. <laughs> och Och jag, jag, det spelar liksom ingen roll. Jag vill höra... Jag har en Kiss Bootleg like, till exempel från Asylum-turnén. Mm. Eh, kan ha varit den första med Bruce... Nej, det var inte första med Bruce. Nej, var du med? Uh, nej det var, glöm det, jag, jag blandade upp saker och ting Skit det uh, Det var däremot, uh, de spelade uh, All Night ah. Och det var en av mina favoritlåtar från ah. den här plattan Och jag, jag måste ha den live Och de kommer som sagt inte till Sverige då Eller, eller ens i Europa tror jag, jag vet inte I Sverige var det i alla fall inte Och, och i alla fall då så, då vi har ju den Boten, så har jag hört den låten och det är ju ganska halvtaskigt du, Någon står med en liksom liten Mikrobandspelare vid mixplats i, i mixen, <laughs> Eller jackfickan eller någonting ah. sånt Så det låter ju som det gör men, men jag har liksom alltid älskat den live-elementen det hela. Så, så jag tycker att känslan är viktigare än hur det faktiskt låter. Ja. Jag menar, fan, jag har köpt och det här, på, när jag gick i skolan i gymnasiet så var jag på, på Backstage Records, heter de. de ja. låg precis vid, jag gick på Schillerska i Göteborg. Oh, okay. Och där fanns det en skivaffär som hette Backstage. Så han hade en kassettlåda oh. när han hade spelat in eller någon hade spelat in och så tryckte han upp dem. Eh, kassetter med konserv. Det var ofta i Göteborg eller Stockholm eller Sverige i alla fall då mm. liksom du vet jag då då köpte jag Welles Cooper från uh, vad fan var det 87 var race officiellt eller någonting var i alla fall mm. uh, det här hade ju inga botox Det fanns väl inte då, tror jag. Nej. Alltså, jag har inte hittat någon skiva med det. Men då hade jag ju den i alla fall Och fy fan, vad grymt Jag älskar den bästa skivan han gjort, tyckte jag. så då Och det lät ju för jävligt. Ja. Alltså, det var ju inte bra på något mm. sätt. Då hör man liksom, när en låt är jävla kul. <laughs> en, liksom, är, han spelar Gale, ett sån här kla väldigt klassiskt piano. Eller ett sånt chambalo-intro. Och så går den över ett... Inte så jävla trum, trumfyll trum, trum, trum, och som pang, pang, bara rätt på. Liksom. Ja. Och då hör man den snubbi publiken bredvid han som har stått spelat in och bara, herre jävlar! <laughs> det fan vad underbart! Det, det är skitkul. Så du vet, men det här är fan på riktigt. Ja, det är det fan. Med. Ja, det är helt underbart. Stort tack för idag, Oscar Du är tillbaka så. imorgon klart Och då ska vi prata mer om folk och mycket annat så klart yes.